«Що він міг чути про мене? Я нічим не міг себе іншим проявити в тих умовах, як тільки моєю вірою. Він понаписував мені назви кожного інструменту, щоб я вивчив, дав мені ключі і пішов собі, а я несподівано залишився господарем кабінету. І так довга сибірська зима проминула мені в тепленькому кабінеті». Від сніданку до пізної ночі я проводив собі час в окремій кімнаті від усіх. Міг писати, читати, молитися. Ніхто мене не контролював, чим я займаюся. Тільки вечором під час прийому приблизно три години я працював, якщо можна назвати те працею. Ізти в столову ходив уже окремо, враз з санітарними, з санітарними інструкторами. Нас, як окремих службовців здоров'я, кормили добре. В казармі я тільки ночував. Мені навіть довіряли виходити по довгу служби в місто, без супроводу конвою. Я готовив і відносив бікси на стерильну станцію, а також ходив за ними. Хто це зробив для мене? Я ж ні в кого не просився. Та хіба в таких умовах що для себе просиш? Все, що де можна було роздобути для полегшення свого існування, те роздобули не такі, як я. Там, в дисциплінарці, був зібраний контингент таких людей, які пройшли Крим і Рим, які вміли все, що де тільки можна присвоїти собі. А я серед них був самий беззахисний, наївно відкритий, з якого можна було сміятися, ображати його і кривдити. Що така людина серед таких може відстояти свою користь? «Все те зробив для мене мій Господь, на якого я покладався, і перед ним одним просився, щоб мені, що мені було важко. Все, що Бог зробив зі мною там, те було явне чудо для мене в тій порі, і через все життя я пам'ятаю про те, тому що я знаю, в які страшні умови я попав». А в результаті Божого захисту опинився в саме вигідному положенні. Кращого місця в дисциплінарному батальйоні не було, як те, яке наділив мені Бог. Алілуя йому! Наді мною не мали ніякої влади. Чотири годинні муштри на плацу рано і чотири вечором після роботи, а також вісім годин тяжкої праці на сорокоградусних морозах. І це щоденно а я всю зему сидів собі в теплянкій кімнаті самей з моїм господом. Алтайський край – розконвоїровка Перед самою весною, завідуючий санітарною частиною батальйону капітан Калашніко, став підговорювати мене, щоб я дав згоду їхати з ним в Алтайський край санітаром. Туди готовився відділ самих кращих солдатів, яких розконвоїровували, тобто таких, які заслужили своєю поведінкою довіру у командування батальйону на те, щоб працювати без конвою. І їх направляли туди будувати літній табір для воєнної перепідготовки демобілізованих запас цивільних. Мені було дуже добре з майором працювати але теж хотілося бути і на волі, і ще щось бачити на Алтаї. Вібор був за мною. І майор мене хотів, і капітан не відставав. Я не хотів зрадити майорові, який витягнув мене з біди, але капітан вів бесіду перед майором за мене і доказав йому, що в нього там за колючим дротом може працювати будь-хто». А йому, тобто капітанові, там на волі потрібен надійний солдат, який не підведе. І я опинився в власті капітана. Він навчив мене, як робити першу допомогу при фізичних травмах. Це було важливіше від всього в наших умовах. Які лікарства приміняти в таких випадках? Я вивчив їх, назви і кожне для чого. І все. Для звичайного санітара Цього було досить. За нами йшли і два санінструктори, які мали спеціальну освіту, так що було кому на випадок чогось складнішого дати більш кваліфіковану допомогу. Нас виїхало розконвойованих 60 солдат. Їхали поїздом через Барнаул в місто Біск. Це на березі гарної лісосплавної ріки Бія. Там ми розположилися в лісі в великих палатках. Була вже весна, було тепло і дуже гарно. Наші солдати працювали в переміжку з цивільними спеціалістами. Ми були вільні люди, це було чудово. Мої обов'язки були прості і легкі. Так у мене проминуло літо, після чого я демобілізувався з армії додому. Але хочу ще щось розказати. Я дякую Богові, що Він розпорядився, щоб я побував у таких місцях, як дисциплінарка, де я мав можливість бути серед таких розпущених людей. Треба було вміти, як себе поводити між ними, щоб було все добре. Бог вчив мене цього і захищав. Це була для мене велика школа життя. Я опишу деякі моменти з нашого життя там в Бійську щоб ви знали, серед яких людей жив ваш дід. А там були розконвойовані, відібрані кращі з кращих. Коли будете читати, то пам'ятайте, що це кращі з кращих. А далі уявляйте собі, що спосібні були витворяти ті, яких побоялися розконвойовувати. Розконвойовка – це значить, вже йдеш на роботу чи кудись, Тебе не ведуть під автоматом. Тобі довірили, що ти нічого не витвориш і не втечеш. Це, значить, вже без конвоя ходити. Над нами теж були командири, які відповідали за нашу дисципліну. Це були незасуджені справжні служаки Радянської Армії. Вони теж добре розуміли, з ким мали до діла, і поводилися дуже розумно по відношенню до нас. Наприклад, «Ми обідаємо в нашій палаці. Все спокійно. Ніхто ні з ким не свариться. Нараз зривається з свого місця група солдат, перекидають в суматосі весь обід, налітають на одного з солдатів, згинають його вдвоє, сувають з нього штани з трусами і в задне голе місце колють його ножом. пять шість раз і відпускають». Він навіть не пробує кричати, Бо отримає ще більше, і рота ганчіркою заткають, щоб звуку не було. Постраждавши, як собака з перебитими ногами, поповз в один з вуглів палатки, і там терпів свої муки. Всі ми були свідками такої розправи. Це було в білий день на наших очах, і ніхто не заступився, ніхто не спитав, за що його так покарали. Десь три неділі той не міг ходити на роботу, і ніхто з командирів нікого навіть не запитав, що є з ним, хто його так порізав. Вони знали, що треба мовчати, а інакше пімста піде далі. Той порізаний теж нікому не жалівся і не просив медичної допомоги, бо розумів, що якщо б хтось йому допоміг, то провинився би перед ними і теж був би покараний. А отримав він те покарання за те, що дещо бачив і говорив про те перед іншими треба було мовчати. І це робили люди кращі з кращих, котрі вже були розконвоїровані. Істи, спочатку, ми ходили недалеко метрів двісті у столову одного батальйона строкової служби. Там завжди була черга за хлібом, за гарячою їжею, і треба було терпеливо чекати своєї черги. Та це було для других, а не для наших. Першого дня, як декілька з наших пішли заготовити для нас їжу і розставити її в столові на столе, після чого приходили вже всі і засідали їсти, ці, що заготовляли, створили бійку в черзі біля хліборізки. Вони відразу проклали собі широкий шлях, щоб надалі знали всі, хто є дисциплінарці, і не заважали їм ніколи. Вони не стали в чергу, як інші, а пішли навпростець, зробили там погром на тих, хто щось перечили їм, і отримали хліб, і більше ніхто їм не говорив ні слова другими разами, пропускали їх першими. Як тільки наші відтоді приходили заготовляти їжу, всі в черзі давалися вбік, пропускаючи їх, і в черзі за хлібом, і за гарячим. Та нашим і цього було мало. Одного разу, заготовляючи їжу, нашим не захотілося нести її далеко на закріплені за нами столи, і вони зайняли чужі столи, ближче до кухні. Ми всі поприходили, посідали і обідали на чужих столах. А ті, на чиїх столах ми обідали, змушені були зайняти рядом наші столи. Вони посідали їсти, але... Щось незадоволено бурчали між собою про нас. Враз, як по команді, наші всі встали, страшним ревом вискочили ногами на наші столи, похватали стола товсті важкі дюріалюміньові бачки з гарячою кашею, підливою і м'ясом. Інші вхопили черпаки повні тієї гарячої каші. І покидали на голови тих незадоволених, поперекидали їх столи з їжею, і чим, хто міг, лупасили їх. Я тільки дивився, як на комедію, як ті виріщали об печені кашею і втікали куди, хто міг. В столові створився гвалт. Всі повтікали, залишилися тільки наші. Істи вже не було що. Пішли й ми додому. Ніхто не біг за нами і не арештовував. Я дивувався, як вони так разом пішли в атаку, і коли вони домовилися, і як їм не страшно таке витворяти, та ще в чужій столові. Я думав, все, до тут, тепер нас повернуть назад в Новосибірськ, знімуть розконвойовку, а то й посудять. Але так не було. Ніхто з наших командирів навіть не запитав, що з вами, хлопці, чи щось інше. Наче того й не було. Через декілька днів, коли трохи проминуло напруження, прийшов до нас капітан, завідуючи тою столовою, щоб по-людськи, як він казав, поговорити з нами. Він просив. Ребята, давай договоримся так, щоб більше таких конфліктів не получалось столовою, столовій, ведь я відповідальний за неї. Приходьте і получайте пищу для себе у нас, а кушайте її у себе в вашем розположенні. Послушайтесь мене, я так добру вашому, щоб стичок більше не происходило. Хлопцям підійшов такий людянний підхід, і вони погодилися. Але то потрібно було носити їжу і посуду столової до нас, і від нас назад столову, щоб її помити. За їжею вони ходили, тому що голодний пан, треба їсти. А відносити забруднену посуду не хотіли поїдять. Алюмінієві тарілки кидають у заросли лісу, чайники теж. Де ж через неділю приходить знову той капітан і знову просить: "Хлопці, давайте зробимо ще один договор. Я ж відповідаю за всю приналежність столової, за посуду тоже. Ведь я заведуючий. Я пропоную вам: не надо относити посуду ко мне в столовую". Только не разбрасывайте ее по лесу. Когда вы покушаете, так слаживайте ее у себя здесь, а я буду за ней посылать каждый раз под воду и забирать. Пожалуйста, посчитайтесь с моим человеческим отношением к вам и пожалейте меня. И хлопцы пожалели и погодилися, уже тарелки не летели в лес, а летели под плит в одном месте, где приезжала повозка и забирала их. Ось такі були кращі з кращих. Опісля знайшли в лісі вбету жінку, яка пролежала під гіллям, прикретаним, ним, більше місяця. Слідчі органи розібралися, що до чого, і вбивця був знайдений. То був один з наших, за що він теж поплатився життям. Пішов під розстріл. Він був мій сусід по ліжку, українець, здавалося непоганий хлопець. Після цього випадку з цією вбитою жінкою на всіх кращих з кращих скобках повернули назад в Новосибірск. В мене вже доповнювалося половину строку мого покарання. Так як я за весь час мого перебування в дисциплінарці не мав ні одного зауваження, а навпаки був зірцем послушності, мене готовили до дострокового звільнення». І мене вже не посилали дослужувати срок служби назад у військову частину.